zi behar beste behin musika kutxea zabalduko dugu. Bai, beharrez, ez? ez? Gaur ere noka. Ay, ez. Mirari, oh, bueno. koloriak eta izkiazu. Aekan, beti euki izan dutko goa, eh? apuntatzeko, eta badut lagun bat beti esaten diana. Segi, segi, irakutsiko izugota. eta bueno, zerbait ingoet? Ez dakit, ikasiko inau. Hoi da, bai? zukegin eta ne jarraituko <laughs> <Ez, ez>. izuz. <laughs> <laughs> Buna, e, gure gonbidatua prest dugu, bueno, Galdetu egingo dugu. Resalde. Bai, baina zuka. Zuka. <laughs> <laughs> bueno, ba, zuka. Egingo dugu gaurko elkarrizketa, gaurko amapola morea, oi hartzunta antxetea irratetan. Zesan diate, ah, nik uste non antxetan bat karrikiten, zela? Noiz esan dizute hori ba. Ba, ora ingutxi. Ba ez, hau elkarra nada. Oida. Eta elkarra nean, gombidatu dugu gaurko gure amapola moreare, eta wikipedian zer dio? Bai, ba, tira, zure Wikipedia moduko bat irakurriko dugu, eta alaxe diok, gaurko gure amapola morea gipuzkoarra da, kosta oso bilduen gipuzkoa profunda deitzen den herri batekoa, ba, usurri lgoa eh? Gaur egun aldiz, hernan da eta itxuraz, ba, sagardotegi izalea dirudi, baina, bueno, galdetuko dioku, edari sakratua maite duen ala ez Milla Leio Zabalik lema duen aldizkari batean lan egiten du, astekari batean ubesanik oso bertsozalea da eta txapelketetako kronika asko idatzitakoa. Ez dakigu baina ea bertsotan egiten duen edo ezagian galdetuko diogu. Pirrich Porrotz eta Marimototchekin ere badu lotura berezia, sentitu pentsatuekin helduentzako liburua idatzi baitzuen. Gure gaurko amapola morea, ama, ala, ama alaba kazetaria eta idazlea zein bertsozaleare bada. Amagoia mugika, gaur sortzi aztekariko kasetaria, besteak beste noski. Ongi etorri. Ha, eskarri gasko zenbat gauza. <laughs> Asmatu dugu. <laughs> Batzutan bai. <laughs> <laughs> bueno, Joango gara, pixkanaka, pixkanaka guztiak eh, aletzen. Eh? Eta aurreratu genizun, deitu genizunean... Eh, aurreko gombidatuaren galdera bat e, erantzun beharko zenuela eta guztetak galdera guagian bitan erantzun beharko duela beraz, e, gogoratu e, zeerantzuten duzun, bukaeran ere berdina erantzuteko. Hona hemen, onintza ostolazak zuretzat utzitako galdera. Aunditzean ze izango zineke? <laughs> e, Aunditzean txiki izan nahi nuke. Nik uste, e, Usu alberdik ez badauka horre liburu bat eta besti bat eta haunditzen zaretenean eta nik uste, e, haunditzen garenean txiki izan beharko genukela denok, edo ez utzi inoiz txiki izateari. Nik ust, hori ikasi dut asko sudur-gorriekin, ere lagun sudur ba txiki izatea dela mundu ontako gauzarik sanoena. Lortu duzu, eldu izanik txiki izatea? Bintzat mantentzea. Igual nahi baino gutxiagotan, ze, bestak itez, eldua geranean horre sartuzaigu erribikulodosi <laughs> izugarri bat, eta baino, bai e, zaiatzen naiz beti gauzak begiratzen txikien perspektibatik, edo txiki perspektibatik, eta benetan askoz politagoak eta erresagoak diala gauzak e, altura hortatik begiratzen dira nionez. Ordu, bueno, saiatzen, saiatzen naiz. Ba, magoia, esan bezala bukaeran e, zu hurrengo konbidatuari e, galdera tutzi beharko dioztu, Norden e, hakin gabe, e, edo zinentzako galdera, denak baitugu erantzuteko. Eta, bueno, aipatu dugu, milaz leio zabalik, dela gaur zortzi astekarian lelua, Eta zer da oh? horren atzian, lehi horien atzian? Bueno, lehen pixkatez, antenazkampo egon gaitzketan. E, gaur sortzin ezako da, bueno, MIMO haundiz eta e, Maitasun haundiz egin proiektu bat. Ja e, badira behatzi urte, martxoan sortzian hasi ginen justu emakumeen egunaren bueltan izan zen lehenengo alea. Ba, proposatu zigutela ba, hori gara egunkarian baitan euskera hutseko astekari baten ideia eta gogoratzen naiz bueno hasieratik ego naiz proiektuan eta ze emozioz e, bizi nunik e, proposamena ez ta proiektua martxan jartzearen ideia hori zen ni bueno, euskera oso barruan daukat ez, euskeraz amesten dut eta iritu zitzaidan oso apustu politazela Eta hasierran importantea izan euskeraz egitearena, ez? E, Garadan egunkari lebidun baten baita nolako apustu bat egitea eta gaur da eguna aztu eintzaiguna euskeraz zaigeanik, ez hain naturaltain normal iruitze zaigu, eta bain gaur da eguna leioei jartzen dieguna harreta, ez? Eta mila leio zabaltzen ditugu e, pentsatzen deulako gertatzen dian gauza guztiek dakatela mila leio Betiigual leio batetik ikusten ditugu gauzak edo e, komunikabideen eguneroko presa hortan leio bakarra irikitzeko tartea dago, eta guk hartzen dugu gertakizuun hori eta saiatzen geha horren bueltan beste leio batzuk irikitzen ez beste punta batzuk ateratzen gaiari eta netzako da hori azten ikusi dudan <laughs> alabatxo bat bezala ez baditu tetxean bi eta hau uh, kasi-kasi da... E, hori, azten ikusi dudan proiektu bat, eta oantxe oso eroso sentitzen nahizten toki bat. Horain gutxi barkatu ahitzi berre, itzakentzea, <laughs> e, nekanezinkun egi izan genuen, eta ze horrabideari buruz berdin esaten zuen, nire unmetxoa da? Beno uste, e, zue badak izu ere, e, zorkuntza danean zure lan bidea, ba, Badauzka bere gauza honak eta bere gauza txarrak eta bere pozak eta nekeak eta baina badauka hori ez, gauzaak egiten dituzula oso barrutik eta sinistuta eta karga hori eramaten dezula ere txera askotan eta ez dezula inoiz bukatzen laneguna ez, baina bai, batez ere sinisten dezunean e, proiektu batean eta kasu honetan, hola, hola da. Sanduza, magoia, behatzi bat urtea euskal da e, gaur sortzik. Zer eskintzen dio aldizkariak e, egungo prentxari? Guk esaten dugu beti dala, begirada pausatua, ez? Ba, inguruan gertatzen dien gauzai, begirada pausatuan. Ikustet gaur egungo preesasko gizarte ontan, ba, aztutzen aiz aigula, hori, ba, eseritzen eta patxadaz begiratzen gauzei, dakitenei galdetzen, E, gure inguruan gertatzen dian e, e, egoera sozialak, hezkuntza mailakoak e, emakumeekin zerikusia dutenak, igual arrapaladan pasatzen dian gauzak e, ez degut arterik hartzen hartu eta usnartzeko eta pentsatzeko hien inguruan eta iritzi bat josteko hien inguruan eta nik usteet hori, begira da pausatu esango nuke. Eta gero, e, gu gaur zortzin beti gai bat lantzeko orduan, esaten dugu o galdetzen diegu gure buruari guk zer jakin nahiko genuke gaionen inguruan eta nork emango dizkigu pistak zeinek daki gaionen honen inguruan ta ordun beti saiatzen gara gerturatzen gai horretan jantzia dagoen norbaitengana ez ordun e, lortzen deguna da e, jakintza hondia daukan pertsona baten ikuspuntua eta gainera, mimoa ondiz biziduna gai hori zebere da ez. Orduan, transmititzen dunan ikustet hori dela ez. E, begira da pausatu eta jantzi hori, e, ze mundua oso azkar erakusten digute, baina gelditu ezkeo, ba, baditu e, lehio batzuk, ba txikiak, baina begira egoteko modukoak, lasai, presari gabe, bizkat, ustet hori dela, eskaintzen diguna. Begira da pausatua aipatu duzu, Ez dakit lan egiteko erritmoa pausatua duzuen, eh zenbateko tartearekin erabakitzen dituzuen. Gaiak hausnartu, horrelakoetan gertatzen da datei begiratu. Bai, bueno, hori egia san nahi baino presa geiagorekin ibili behar izaten dugu, ze bueno baliabide aldetikan ez gaude hola sobrratuak esaten bezela ta batzutan ipurdi bakarrakin hiru aulki bete behar izaten dira eh gure lantoki hoietan, ez? Saiatzen gea prebisio askorekin ibiltzen, baina gero batzutan aktualitateak ere agintzen digu aldatzeko gaiak, ez? Eh, sensazio honena da igualitolarri hortan esan hau pasa da ta honi begiratuin berdiugu lortzen dezunean presarekin ere begirada pausatu hori edo mamiz e, jaxtea, ez? Eta aditu baten aditu hitza ekartzea. Baina bueno, bai, baliabide aldetikan beti nahi baino gutxiago. Pentsatzen da horri buruz zuek ere zerbait baraki zuela. Bi pertsona, zabiltzate teaintzate soldatapean eta gero laguntzaile Sare Zabala duzue, horrek ere emango dizue Zagit, e, indar berezi bat edo ez, ikustea benetan e, jendeak edo irakurle izan e, direnek ere badutela gogoa bertahan kolaboratzeko. Bai, bueno, guk daukagu kolaboratzaile sare zabal bat, e, astero behatzi amarre begirala ekartzen ditugu, desberdinak, ba, e, iritzi formatuan, e, adituak arkitekturan, osasunean, hezkuntzan, E, jo, gutzako da, Astero Deskubrimentua bat, ba, badakigu kolaboratzen desarea ona dala, baina Astero izaten da sorpresa hon bat, ez, eta iristen deanean e, testuak, san, jo, ikusiz de gauza polita idatzi dun honek edo besteak, eta egia da, behatzi urtetan bai lortu degula taldetxo bat oso egon korra, eta oso gauza garrantzitsuak ekartzen dizkigute gure kolaboratzailek, oso bakuitzak bere tonoa, bere kolorea ematen dio, gutzak oso importantea, importantea da hori. Ama gollazu beti aritxu izan zera prentxe idatzean? Bai, e, bai. Ni hasi nintzen nere herriko aldizkarian, no hauan, usurbilen, oso oroitzapen onak ditut hasiera aietakoak, Eta gero, ba, gara egunkarian egin ditun praktikak uda batean Iruñean. <laughs> kuriosoa da. Bai, <laughs> ba, nonbait Iruñako plaza gelditu izan bete gabe eta bi usurbil darjon Iruñara udara pasatzea. Bueno, joan etorri egiten zenuten edo Batzutan joan etorri egiten denun ta bestetan. Bueno,gia sanantz topatu genuen oso jende jatorra, oso lankide majoak eta beaien etxean ere ustez ziguten txokoren bat tarteka eh Ba, An gelditzeko, eta oso udara polita izan zen, e, oso berezia, gu herri usur, txiki bada eta egia zen gu pixka burbulea batean bizigin jenez, han usurbilen oso gire euskalduna dago eta momentu bat iristea pentsatzen dezula, pentsatzen dezula mundua ere olakoa izango dala, ez? Juten ze airu eta deskubritzen dezu eset. <risa> <risa> eta izan zen, e, oso oso udara berezia. San Ferminak ezagutu genitun, bueno, barrutik ez, barru barrutik lanean haitu ginen Ferminetan baina, bueno, hori iruindarren eskutik, ba, pentsa ez, ba, privilegiozko txoko guztiak, e, pote honenak, txurro honenak, balkoi honenak, <laughs> e, oso oso polita izan zen. Eta handikan, bultatu ginen biok noa guara, e, agurtzan eta biok, nire hau eta... Hila bete gutxita era, deitu zidaten garatik, ba, Donostiako redakzioan txoko bat sortu zala, eta hola, eta hola asin nintzan, eta gaur arte, eta ia, bi, bimila urtetik. Dudatu zenuen onartu edo ez? Ez, ez nuen dudatu, nik e, betidanik oso garbi zan kazetaria izan de, nula. Bueno, nireanak esateu, txikian nintzanean, labadoran aurrian jartzen nintzala, E, egurrezko kutsara batekin, eta ikusten nula islatuan ere burua, eta hitzein, da hitzein, da hitzein iten nula kutsara mikroa balitz bezala. <risa> e, ta gero, idaztearekin beti izan dut oso harreman berez dian. Etzako, f, idaztea da, ahia arnaz hartzea bezala. Beti danik izan da gaina, oso humetatikan bueno, ditutetxean nori. Di, diario, ez, adolescenten diario lakoak nire akzian oso... Bereziak, eta, bai, beti izan dut idaztearekin harreman oso, oso berezia. Eta kazetari izan nahi nula, bai, banekin. Egia da ere batzutan idealizatu iten dezula profesioa, eta igual beste gauza bat espero dezula. <laughs> Baina ez dut zara antzarik izan. Eta kutxara arekin mikrofono bat bezala, eta ez irratian ez telebistan. Ja, egia zan, nera makzepen adakanz. Eta bai, telebistan, ez, ebaten du horrek, <laughs> <laughs> telebistan. Eta, bai, bai, Irratean, bueno, eh dakizuenez, Oraira Sinaiz Infosazpin pizkat kolaboratzen mm. eta Ay. Inconsciente Hutzarolan este <laughs> Ja, erabat beldurra galdu dut eta hartutze zait, eh, jendea jende gehiodo jende beste aldean, bezu batzuetan iru itze zait, ba, Iderta biok edon Ekan eta biok bakarrik gaudela, ezta? Batzutan ateatzen da dizuenia, jende pilla late daitek, keda." Norbaitek esate dizunea, "Entzun zintudoan lengoan infozazpingoa jartzen ez tomate bat bezela." Aina, gaur berdina pasako za. Eta esaten badizute irakurri dut, zure artikulua? E, baita ere, baita ere. Badaukat pizkat inkonsciente punto bat zentzu hortan, ez? E, Nik oso niretzako idazten dut. Ikasidet e, urteekin filtroa jartzen eta bueno, denodakigu igual batzutan pentsatzen duzun guztia ezindala esan edo ezindala esan modu batera, e, baina bilustu izan aiz gehi ere, nire idatzietan. Gero ez dut lotxarik sentitzen, ze, bueno, ba, iaekina baltima dago, bat zein behar dugu, ez asumitu, eta... Baina norbait etortze zaitenean, eta irakurri dut, eh, normalen lotxatu ditu nahiz. Horendikan badakati inkonsientzia puntu hori eta batzutan irutze zaitu hori, amabosturten itunean, idazten ditun diari hortan nahi nahiz dela eta batzutaren eskonturatzen. Es, irakurlea graudera. Bai, bai. e, Usted ez ditela erabat kalte iten horrek, eh? Zer bestela igual oso lotuta eta sentituko nintzak, eta ez nuke idatziko iguali dazteten guztia. Baina, bueno, etxekoek ere batzutan esaten diaten. Dena ez da kontatu behar. <laughs> eta bada, gairen bat edo bereziki gustatzen zaizuna, lantzea maite duzuna, esparruren bat, unkitzen zaizuna? Bueno, ni unkitu denak, zena ez, bueno, pff, gehi egizko. <laughs> e, egi gai sozialak asko gustatzen zaizkidala, ez? Eta ezkuntza inguruko gaiak, eta... Guztatzez haiskit gai eraikitzaileak, ez? E, nola baitez gure jendartea eraiki behar badeu, ba, sinistutanago eta badakitz, edanean ikusten dut, badagola jende bat oso prestatua ari dana pentsatzen nola eraiki beharko kolditzateken alor bakoitzean. Ba, adibes, eskuntza komunidadean, jakintza hondia dago, ilusio hondia dago, dago, bokazio hondia dago, eta netzako dago zamena, ba, hori adibes, eskuntza komunidadeko norbaiti entzutea, ba, Lonce zergatik ez eta zergatik hezkuntza sistema propioa bai eta bokazioz ta ilusioz kontatzen dizutenean ba hori asko gustatzen zait baina berdin izan, nahi gustatzen zait historia kontatzen dizkiotenean edo gaiak edo kezkak edo proposamenak ba benetan sinisten dituztela ez hori da gustatzen zaitena egitako historiak hoiek ungitzen aute edo horiek... E, eraikitzen aute eta deseraiki, ez ni era berean. Nikuztetek kazetariak pixkat beti gaudela deseraikita eraikitzen gure hortasuna eta gure mundu ikuskera. eta ez ba, igual batzutan esatezu hau ba, hola pentsatzenu baina honekin hit zaindet eta jo ba, ez, ez ez nebilen zuzen ez igual, hori da gure lanbidetik e, gustatzen zaitena ez etekabeko formakuntza txiki hori daukaguna kazetariok. Magoia konta eguzu e, nolakoa da zure egun arrunt bat, lan egun arrunt bat olan tolatsen edo no <laughs> lan zara. Bueno, eh guk normalean e, ostegunetan bialtzen dugu gaur 8 rotativoara eta ostiraretan ja hartzen gea aurrengo hasteko gaiarekin. Orduan, bueno, e, pentsatzen ditugu gaiak, e, pertsonak eta martxan hasten gea. Nere egun guztik dira piskat diferenteak, eta hori ere eskartzen dut lan bideo hontatik, ez? Ba, adibidez, gaur goizean elkarrizketa bat egiten hon naiz eh ju naiz, junais, e, batzun lanak errepasatzen eta haitu naiz oso gustora, elkarrezketa transkribatzen hasinez baina gero ona behar beharnun. Oso diferenteak dira gure lanegunak. E, Kanpoan lan egiten dugu asko. CNI bai gustatzen zait batzutan ezin da baina aurrezaurreko kazetaritza gustatzen zait oraindik. Badakit modaz pasatzen ari dala ta E, telefonos einako elkarrizketak eta korreo elektroniko zeitendianak daudela bogan <laughs> baina nei, orain ni oraindik gustatzen zait jendearen aurrean eseri eta elkarrizketa hieek egitea hortan e, eskola zarrekoa naizela esango nuke batzudan ez da posible baina nik uste dut igarri egiten dala hori 8 bezalako batek eskatzen du hori ez bai ze, elkarrizketako soluzioak eh, bueno, bai, eskatzen du patxada bat eta eskatzen du esertzea eta eskatzen dut, hor nik uste hori igartzen dala elkarrizketaren sarreratik bertatik eta igartzen da noizen gantxatu zaitun elkarrizketatuak edo noiz ez edo e, bueno, ez, noiz egondan kimika berezi bat hori edo ez, hori guztia igartzen da hori du, bueno, egun guztiak diferenteak dira e, lanaren arabera eta hori guztatzen zaitz e, beti da ez egun berri bat eta desberdina Eta gaur sortzi, e, ekimen, Euskal Herriko Komunikabideen elkarteko kidiare bada. Elkarlanean sinisten zutze, e, horren beharra ikusten zute Euskal Prentxan? Hombra, ikustetain txikia garela denak eta e, Euskal Komunitatea ere izugarria handia ez dela, elkarlanak egiten duna dala hori, ditugun baliabide urri hoiek optimizatzea, ez, hain modako itzak gartzearen. Eh, ne xinenstande del karlanean gero iruitze zait oraindik teoriatik praktikara pasatzeko eh pauso hortan gaudela ez eh, egia da ere gutxi gehala baina badau badagola beti ez ba eta kompetentzia historiak eta pixka bat eh, badaude ez eh, eta hoeiek austeko faltadala zerbait eta konfiantzan lan egiteko, elkarlanean eta ditugun baliabide oiekin, salik pues, eta e, produktu honenak eta euskal komunidadea asatzeko modukoak egiteko. Aipatu duzunean, e, konpetentzia eta e, atentzia da dituz, egiasan e, irutzen zelako bakoitzak benetan oso utxune ezberdin bat, e, betetzen dola, alegria nire ikuspuntutik inorreztago soberan eta den ekzorrait ezberdina, Eh, eskaintzen dugu, naiz eta gero ba, beste bestea jaurlaritzak beste zerraitean, bai, edo bai. diputazioek, edo, eta bar. Baina, eh, atentzia ditu eta magoia, ze irakurri izan dut urzut, noraitik igual esan digula eh, zuk diozula haozkoan ez ona? <risa> Nik asko itzu ditu, bat. <risa> <risa> Baina asko itzu dituak ez dure sa <risa> Asku hitzaitak ez du esan nahi, ondo hitzaita ez du e, nik, ez? Ez dakit, e, nik uste dezna izela oso nahi auskoan, ez dakit. Gustatza zait izugarri, e, ausko ikuste dela uste dala, f, e, gure kulturaren onarrietako bat, ez? Hortikan e, bueno, ere pasioa bertsolaritzarekin baina berdin ausko beste e, genero askorekin, ez? E, nei oso irratizalean aiz, etengabe guretxean, etengabe irratia entzuten da, eta asko, hauzkoa irbitzuzait horre, transmititzen dena hau txarekin, nik uste batzutan paperean ezin dela hori transmititu, hori egia da. Galdera bat genukan, hori bera ez, e, zuk zer kontsumitzen duzu, medioetan, eh? Bai, bueno, nik e, medio idatziak noski baiet, <laughs> nireak dialako, baina oso irratizalean, nahiz, hoi egia da. E, eta gero beti dago f, nire etxeko mesanotxea, da, kuadro bat, beti dazka gauza pilea bat, irakurri beharra, batzutan fotokopiak, e, liburu, eta beti irakurri beharrekoak, eta <laughs> askotan ez, ba, biharko-biharko utzitakoak, baina... Nik apazan nahiz, piztakit, e, dentistaren ean esori eta ezein e, aldizkari tonto hartu eta engantzatzeko reportaje bat ekin Euskalo Zegaien inguruan eta handikatea pentsatzen, horriburuz egin idatzi beharko nuke, ba. ez pixka bat? Ideiak hartzea. Bai, e, oso irakurtzen eta rapatzen den guztia e, eta irratia oso presente dago nire bizitzen, nire egia da zure mesa notxea zer da, idatzmai bat, bulego bat edo hain <risa> bestega uzakabitzeko, nirean ezakabitzes <risa> Beira ba, e, behin sekretua kontatzen hasi eta lehen genu txiki ba neukan eta bainda lagutxia aldatu dut eta luze bajar <risa> <risa> eta lehenengo egunean oso txukuntze gonez e, argitxo bat eta liburu pare bat eta lehenkoa mehiratu nun desan <risa> <non? risa> Bai, gero gaina, e, kasetarioa daukagu beste abantalea bat, gure redakziora liburu pilea bat iristen dira. Bai. Eta disko pilea bat, eta dakagu mai batan, e, librea, <risa> eta bat harteka jutentzea begiratzen, hartzen duzu liburu bat, beste bat usten dezu, eta hola, ez? Eta li, askotan pasatzen nahi zandik, kan? Eta askotan esaten dute. Baina, idena irakurri bueno, ez du? Bueno, irakurri ez hor dago mesanotxean <risa> irakurriko dut. Baina, bai, ni gustatzen zait beti ukitzea pendiente zerbait irakurtzeko. Iagurtzeko. Bai, hmm. bai. Eta guk pendiente izaten dugu ba, abestiak jartzea eta Mikel Laboan sorterriko koplak aukeratu dezunetako bat eta zatekan. Eh Mikel Laboan ez oso berezia da, ez? Eh? Mikel Laboa kantatze unean edo entzuten zine Mikel Laboan kanta bat ez dakit. Bidaia tu itende nora, baina jo nite naiz. E, gogoratzena, ez, ba, lehen parranda gehiago ito denituen garaian, ez, ba, lagun bat eta biok askotena azkena gelditzen eta nola taberna baten, gure taberna kutxunean jartzazik guten Mikel Lagoa joateko bezela, eta guk esotek nion alperrik aizea, Mikel Lagoa jartzen bazu ez geha jungo, gelditu ingo, bea. eta gaina aserretu itegin ginen, irutzen ez, hori. E Mikel Laboa hiltzanean e, idatzi nun iritzitxo bat esan ez, ba nere bizitzako momentu askotako sintoniak bereak izantziela eta bueno, bate baino gehiago komentatu zean konpartitzezula hori nerekin, ez. Gero izanun aukera oraindela zain beste Marisol Bastida elkarrizketatzeko eta oraindik eta gehiago maite dut Mikel Laboa bere maztearen begietatik ikusi nuenean. Eta bueno, eta bereziki beste hori oso berezia da nerezako. Beraz, badakigu, abestiarekin ezteleinora joango amagoia mugika eta entzuta zau. Me kalituko da. Neskatilaren irria Neskatilaren irria Maldan bera urratxa Ti kobean la cha O dei luna ga ua bestendu Udazken ez beda cha U gazkena ez beda cha U sapala kostantean U Zatoz maitea gure etxera Prostatzera arratzean Prostatzera arratzean Eder bazoa naritza Zeran aldean garitza, frituan zera onzen da eme, izaz eme enbizitza, izaz eme before Begiatuzo, mingainarana, zure bihotza ene aingura. zure bihotza David vai ai na Itziberra amagoia zure hondan dago, ezta? Da? Bai, ez da joan, eh? Ez da joan, Ia <laughs> Ida dantzen hasi da. Harima <laughs> <laughs> joan zaipitzkata. <laughs> eta amagoia aipatu dugu, eta zuk ere esan duzu, hauzkotasuna e, gustatzen zailzula, oso bertsozalea zarela, eta sarrela nahi dugu, ez dake go, bertsoetan egiten duzun <laughs> edo ez. <laughs> ez? Ez, ez, ez, normalean eh, ez. E, ordu txikita... Igual, baina bastante gaizkin. O sea, Mikel Aboa nabestia jarri baino lehenago. fiskal lehenago. Piskat ko... lehenago, <risa> bai. E, ez, ez, ez. Gaina ez naiz sekula saiatu. Zer, irubitza zait, bueno, mirarik ez badaki. Bai, <risa> danekin. Bazenekin. <risa> Asko mirest ditut bertxolariak. Eten dut eh, bertxo, bueno, ordu txikitan noiz baitein izan dut, baina ez, ez. Bastante barregarri. Baduzu favoriterik? Eh, Gipuzkoak orako? E, Orokorrean. Or or or or ah, bueno. Mira, ni hasi nintzan ian, izan unaukera aukera ala, bueno, bagaran eskenez idaten bertxokronikak irazteko parada, eta bu, anetzako izan zen izugarria. Bi mila eta bateko finala izan zen nele zea, eta anetzako andoni egainera zen, bueno, Nik ez zakit nerea dinuko eh neske ezertzeakaten an e, karpetan, <laughs> baina nik Andoni Egan gara <laughs> Eta, oa, orain di gogoratzen naiz nere txan ze zenba parreitzuten horrekin, ez? Ba, bai, nere Andoni Egana zan idolo, bueno, eta jarraitzen du izaten. E, eta gogoratzen naiz hasi berritan izanola ukera bertsolari aldizkariako Andoni Egana Elkarrezketatzeko. Bueno, etzaitz sekulastuko egun ura. <risa> e, Zeo alditezun, ta denago. <risa> Eguzkia labria. Eguzkia itezun, edo netzako bai. <risa> Eta bueno, izan zen netzako plazer bat, ba, ikustea ze gertukoa, ze jatorra, ze, bueno, dena, zando eh, nidan bezela. Ze titular jarrizen nion. Ez nahiz gogoratzen titular, gordeta daukat, eta eh? argazkietan gaina biok agertzen geha, bueno, izan zan, bueno, izan zan. Baina gogoratzen naiz, eh, zan eh, reportaje bat, bertsolaritza eta irudian inguruan, ba, eh, poseak, eh, jazkerak, eh, hola ez, eh? astertze benituna, eta nola esan nun, eh, Zekolonia ona zeukan, andoni egañak, lehenengo párrafoan edo, <risa> eta jende pille batek esante, zuzean lotxagabe klasez, eh? lehenengo atiketa, oza, sea, non, bueno, baudan ere estilo, así berri aninza, eza, non, baudan ere estilo, eta, bai, oso, bueno, andoni egañak asko gustatzez dait, e, maialen zalean naiz? Oso zalean, haiz? Maialen Lujanbio. Maialen Lujanbio. Irbitza zait Maialen referente ondiba dela, e, bertxolaritzen bide propioa ibilidula, eta gaine hori, ez, e, etapa da bakoitzean ejantzidu naizun Maialen Lujanbio beak ez, oso konstienten, ikustet asko erakutsi digula, eta Maialen miresten dut izugarri, eta gero, Jaurte asko dira bertsolariak oso gertutik ezagotu ditut batzuk eta asko mireste ditut asko, eta maite ditut, asko lagun asko ditut, eta baina bueno, e, maialenen alen, mai zalean naiz, ametsa asko gustatuz zait, jon maia baita ere, baina ergazte lomendi, bueno, ez? Eta beina zita, gipuzkoarako, zuk aipatu duzunez, zein da favoritoa. Jo, oso zaila, ite zait, e, izatea. Ne gustatuko edo izateak e, final koloretsua izatea, koloretsua esan nahi dut e, genero ikuspegitik koloretsua, albin aldetik koloretsua, bertxoker aldetik, e, ne guztetuk hori ziurtatuta dagola, eh? zer gero eta gehiago, bertxolariek sinadura propiora dihoaz, bakoitzak bere estiloa dauka, ne hortan aberasten ari da nasko e, kontua, eta favoritoa, ba, horrentxe, Txapelketa hasi gabe ez dakit. Hombre, ni John Mayak eh, jazte ilusioen zor diot elkarrizketa bat txapeldun bezala. Ez diotela inoizte egin, eta mm. hori brometan esaten dugu. Baina, bueno, beste dozainek jantzita, eta ba, igual emakume bat baldimada, ba, igual kontentuago. Zuk egingo diozu, zu, txapeldunari elkarrizketa, eh, gara dako? Nik eskatuko detegitea. <risa> <risa> <risa> Segur, bai, eskatuko detegitea. Bai, bertsolaritza da, bueno, nik eka urzortzen lan egiten dut, eta gero bertsolaritza da, bueno, ba, nire esparrua bezala, nire eta lankide gehiago. E, netzako bada, hori aire freskoa, asko gustatzen zait, egia da gero iristen dala finalan eguna, eta jun behar nik ez da erdakit, miribila eta badakizu gaueko amabiak ordua bat akartzea laueltatuko, eta, la eta e, lan egiteko baldintzak ere oso bereziak dira, ez? E, Adibidez, azkena, bizkaiko... E, txapelketan miribillan, e, Fredik irabazizunean, bueno, ba, guk eiten dugu e, bukatzen da saioa eta guk kronika handik bertatik idatzi behar dugu. <laughs> bueno, montatzen da argik eta montatzen ibiltzei nahi duten bakarra da etxera jun lehen bailen. Eta hastez eskizu, kentzen dituzte ulki guztiak, kentzen dituzte zila guztiak, eta zu portatil batekin ikusten zean e, mai baten triste eta bapatean konturatzen nintzen miribilian zeuden argiak zintzilik teiatzutik, eta moitu itez ziala eta nintzen, baina ezer ez numuru altxatzen <laughs> orde nagaliotik, eta antzegon langile bat etorri, etorri zitzai den, da kasko bat jarri <laughs> Eta, ahi eka askoak inaitzian lanean, segurtaz unk bat, eta jarrizean segurtasun segurtaz asko bat ni ordenagailuan gaioan izan bitartean. Tian, eske erderaz esan zian, ez que ez da son un sitio moi peligroso. <laughs> no te puedes moverta, ni que bukatu behar dut amarte. <laughs> Eta argazki bat atea zian, argazki batek, lankide batek, eta gordeta dakatzen. Bakarrik erritu zinen? <laughs> bueno, ni eta e, segurazki ez berriakoa egon goza, bai, irratietakoak eta alde aldeiten dago. Aldeiten dago, gu alperragoa gara. Bai, eh? Guk euk egon behar hor dugu hor, oh, yeah. <laughs> azken. E, guk euk bat bateko eta zena, eta zena alperragoa gara. behar dugu hori, azkenengo punturaino ez, burrengo eguneko egunkaria Hor txe hon dadin. Ta da biskat bueno, oso genero berezia da, eh? E, Final eta, bueno, saioetako kronikena eta txapelketako kronikena oso genero berezia da. E, ikasi iten dezu, eta bat gero estilo propio egiten dezu, batzun gustokoa beste, ezain beste, baina bera horri esker izan dut sekulako suerteaz, elkarrezketa tuitu txapel dun pillea bat, eh? E, txapela jantzi eta urrongo agunean. Eta egitan oso esperientzia polita dala, ez? E, gauza asko bateatzen dira, ta, bueno, batzuk gau pasaz e, erkarrezketatu ditut, bestein atzatik ibilin izarratxalde guztia. Nosan zein, tia. noski. <laughs> e, bo, e, esan behar detzen? Hombre, noski, <laughs> ez utziola. Abert, ja. normalena da. Estela, entxanak es? irrati aldatuko duz, adibuz, esaten zein? E, normalena da, txapela jazten dezunean ikestet jantzi, baina gau pasa normala irutu zaituz. <laughs> ze pentsatzen dut aurretikean pasa duten tentsioa eta induten lan, eta, bueno, ez ze, ze gutxiago. Bueno, e, behin silbeira elkarrizketatu nuen eta gau pasa zegoen, arratsaleko zazpiak inguruan lortu nuen arrapatzean hilaneon osorduriz, e klaro, egunkarian usten dizute horri bat zuri, Eta ez baezu mm -hmm. silbeira <laughs> harrapatzen, ba, ez? Bueno, arrapatu nun. Eta egia esan, e, igual egin dizkioten elkarrizketetan atakoa izango da. Beha oso ondo egon, eta e, bai, pipa, pipa, pipa, egin genuen elkarrizketa bat, polita, polita. Baina e, saioa bukatu eta presio hortan kronika idatzi berra jakinda, Ber, benetan bertsozalia den e, jendiak e, irakurriko dula, e, epaileekin dela ino izadozeoten. E, e, nei, e, meritu ondia dakazutela iruditzen hau, tan marroi bat dela baitara. Bai, egia da. E, gaina, bueno, oain azkenengo finaletan, bai hasi eiskigu pasatzen epaileen puntuazioak. Baina urte askotan ja, bueno, azken puntuazioa bai, baina ariketa zariketa nola jondan saioa askotan ez dugu jakin izan da igual hobeto da. Ze zu kontatzen du zure pertspertsiotik edo zure sentsazioetatik. Ez da erresa, eta gaina kontutan izan duzu, areto hiek oso beroak bia, eh, kutsatzea, igual <laughs> bertso txar bat, baina ondo kantatu, eta gaina bere kuadriako guztia xaloka. xaloka ba sotezu ze bertso ez ezta. Bueno, ni beti oso percepzioetatik e, e, idazten dut, oso nik nola ikusi deten saioa, ez naiz e, ola puntakoa ditua, puntuazioetan, eta ez naiz poto biltatzailea ez da, ere? Mm. Ez? Bueno, potoa, ba, bueno, ba daude ondo, eta hoie baino gauza garrantzitsuak egizaten dira. Eta egia da tensio ondiko eta presio handiko zea dala. Gero hurrengo egunean batzukke, E, pozik egongo dira eta beste batzuk ez, baina nik bai ez dut perspektiua galtzen inoiz, saiatzen naiz, e, holtzaganea igotzen dianak beraiek dira. Eta meritu adakatenak bertsolariak dira, eta lana indutenak bertxolariak dira. Orduan, egurra ematea ez naiz juten, zeganea ez daukat ino beharrik eta miresmenetik idazten dut, ez naiko iruiz ez daila lau eskailera oieki gota, gane, mila pertsona edo gehiagoren aurrean, bapatean, sortzen aritzea, Eta ez naiz ni sentitzeninor eh hor azpitikan esateko ze gaiskia ditudan, Hortako ba, ba, ni, ni igoko baniz ba pentsa, ez? Ordu nikuzte perspektiba hori galdu gabe. Hor kasetarien artean edukitzen dugu eztabaida batzutan, ze batzuk egurtzaleagoak dira eta gaiskia ditudana, ba gaiskia dituta punto. Nire kroniketan normalean Ez detorak. Igual jarri dezaketan, ba, etzun egun hona izan, edo makaltxamar aritxu izan, edo ezun bere honena eman, baino beti perspektiba galdu gabe. Eta, amagoia, esklusiba zalea zara, edo horrek beti morboa duatzean? Jo, ez dakit, hombre, esklusiba zalea... Hombre, esklusiba baldimada niz erdakit. Eh Norbaitek lehenengo aldiz zerbait zuri kontatzea, bueno, ba, hori ez, polita, polita bada, baina bueno, eksklusibak ez dakit. E, neurrian, ez, ez dakit, gure herri ontan, eta ez detuste hola. Zi hori ez emango? Ez daukat eksklusibarik emate. <laughs> Patakarreke ukiji dago, ez. Eh? Exclusiva eman diguna? nuevas narices no que han llegado ahí, en Venezuela, en Motasata. Ah, aniques de tus chicos. da gune. Hoy da exclusiva. Pues <risa> <guna>. bat. <risa> bueno, bigarren abestia jartzeko ordua da, Ilun Navarrean gaude, baina kosaltzeko ordua ere bai. Gosariak diskotik ekerri baituzu txalupa bestia. Bai, ni oso sarri on handia zalean naiz. Bir againaren astu zai baina e, Mikel Laboaren aukeratu detena bestiaren sarriren letra da. Eta Gosariak proiektua asko asko gustatu zait, ez? Eh, sarrik badaukala abilidade berezi bat, ba, e, denok pentsatzen ditugun gauza korapilatuak eta enregesatuakola, zuzen eta xume eta RS esateko, ez? Eta ez nik sarriren testu batzukin Sentitu de joan, nik ere, idatziko nolke hori. <laughs> e, bai, eta oso sensazio hona da, ez? Eta gosariak e, proiektu hontan diskontan honetan, letrak izugarriak iruditzez eiskit, eta die, txaluparena iruditzez egin oso, oso adierazkorra gure herriaren egoeran, ez? Nola gabiltzan hor, pixkatze, badirudin ora ezea, baina, bueno, Imaginatzen dugu noa jo nahi dugunez eta portu hori ikusten dugu. Polita daso politaestia. Ba hurbil gaite zen portu hortara. A orte txalupa, a bestia, eta zuek gaitzat eh, musika sonbitartean hor. Txalupa txintzen ta tani <laughs> urduri jartzen, baina bueno. Ez ditugu hemen sekretu guztiak ja, ez, ez, ez. azaleratuko. Eta jarrai dezagun aurrea, amagoian hei eh, harritu dit eh, ez ezuela Pirrich Porrotche ta Marimototchen abestirik aukeratu eta ja, pentsatu nun, pentsatu nun. Baino Gero seguros badaude guraso batzuk naskatu komen daude pailazoekin horrekin asko zerretzen naiz, eh? Eta berri zemen erentzun berralde maite zaitut, eh? <laughs> bai, e, beste irubarlia osartuko nuke pailazoen bat. Esatet, nia zerretzen naiz horrekin ze, bueno, en, nere ikuskera da e, Euskaldu eta, bueno, Euskaldu unako suerte handia daukau la proiektua ba dauk, orako, orako E, gure artean, ez, eta pirritxporrotx eta marimona bestiekin azkatzen dian elduei, eh? nik beti esaten dira, baina entzuna aldezu letra, entzuna aldezu ze esaten. Zer, nik ustez batzutan ez, gauzak automatikoki kotxean jartzen dezu umeak pakian usteko, baino ez ze ahi entzuten. Eta letra hoieke hola, tentu entzunez E, f, gauza pila bat ikasten dira bizitzaz eta hau gai norbetek esan, gabe, jasta! E, zei kasi behar den, nahi paljasek zei erakutsiko diaten, paljasek gauza pila bat er, erakutsi dizkiaten nahi eta, eta badakit erakusteko asko daukatera eta ez bakarrikun behi, eh? benetan. Azira nahi patu dugu, e, esan duzu handi izatean txiki izan nahi zenuela, ez? Eh, eldu izanik ere izan gaitezke ni sortuko naiz eh, Pirrich Porrotxeta Marimoren fan, ez da? Bai, bai zalantza igabe eh, Ni oso fan naiz Ez kegui bitzen berzeume raptatuko dugun ikuskizunak ikustera, <gülüyor> ez da minari bai, bai. eta Marimok ere luzatu zegun gombeta, oh, eh? E, nik uste Pirritx Porrotxeta Marimok gauza asko dituztela dela erakusteko e, azken finean Behaiek esateuten bestela, ez, koloretako mundu hori da nahi dutena, ta? koloretako mundu hori da, ez dakit, nik nahi detenan oso antzekoa, ez, e berdintasunean, alaitasunean, e, jatortasunean eta askatasunean oinarritutakoa, ez? Orduan ustet ez dago la diferentzia hondirik. Beraiek esaten dute bere hizkuntzan, ez? Ta batzutan, ba, bat, badirudi batiru hizkuntza umeen hizkuntza horretan esaten dien gauzak ez diala serioak, baino umeek oso gauza serioak esaten dituzte eta bizitaren lezioa hondiak ematen dizkigute egunere egunero eta benetan entzungo ba genitu entzun baino entzun aditu e, beste, beste modu batean ibiliko ginateke. Ta uste paiazen meritoa da hori. E, ez diotela utzi noiz, ba bere lagun txiki hoiei entzuteari, ez? Eta hortik ikasi dutena gainak gero konpartitu egiten dute gurekin, ez? Ezteko oso berezia berezia da zentzura. Eta bueno, batzuk esan gaute ba, ama da eta bere ez ama ez nintzenean ere E, lagunak nituen eta maiten nituen eta ustet asko daukatela erakusteko paliazuek eta hori nazkatuta dauden gurasoieei ba olkua ba noiziain main letrakenzun eta mezuak entzun eta hortze konbita edo proposamena botazi zuten sentitzu pentsatuekin liburua idaztekoa bai eh ja eh netzak bueno, saneten bezera ba lagunak nituen ingurukoak eh Bueno, badakit jarraitze zutela nere lana eta beti oso hitz goxoak dituzte dira hori ere erakutsi diate, ez? Askotan astutze zaigu jendeari hitz goxoak esaten, ez? Esaten jo, ba eh ba ez daikita zenba gustatu zaiten atzo eintzenuna edo ze guapa zauden gaur edo ze irri ba daukasun gaur edo eta hori e, paljasoak gabe egiten duten gauza bada eta etorri zitzetikdan esatea bila nahi dugu Hogeita osturte bete behar ditugu, eta zer bete nahi dugu, ez daki guzer, baina nahi dugu zuke egitea. Netzako izan zan sekulako sorpresa, ona, eta nik ere ez dakizte ingo dute, baina ingo deu. <risa> Neski baietz. Eta horten hasi ginen pixka perfilatzen zer izan ziteken, zebeaien behaien buruan zegoen elduentzako liburu bat egitea. Pixka bat nahi zuten azan, beraien kolorea, beraien mundu ikuskera hori, liburu batean bildu eta goita dozturtetan e, dituzten lagun mordoan sartu... dena sartu nahi zuten, eta dena ez dakabitzen baina. Osa esperientzia polita izan zen, e, pasan itun igual, ba, ez dakit bi urte dogeiago, e, furgonetan behaiek injuten nintzen eman aldietara. Bueno, nere agenda eta behaiena jartzen genun parean, eta, bueno, ba, ez dakit. dakit. Aretsa galetan dakagu, larun batean, ba, jungo naiz. Eta hor ikusten nik ustenun, prozesu guztia, E, bueno, jute zian aiora mertxeta Josemari, gero Pirritzporrotxeta Marimo agertze zian, eta furgonetako viajeak aprobetsatze genitun elkaresketak eiteko. Ordu, bueno, e, oso kuriosua, batzutan ekatuak zeuden igual batek loartzezun, ni grabadorakin <girro> apesoa ez dakit nola. Eta polita izan zan, beraiekin errepasatzea behaien ibilbidea, Ze behaiek ere gogoratu zian, ba, horrez, memorian zituzten gauza ba, askorekin. Ta, ba, lehen esan detena, ez, nahi gustatzen zaizkit egitako historiak, jendeak egiten bizi ditunak. eta Pailasoena da egitako historia bat, horiek eh? dia pailaso beti. Eh, esnatzen dira denetik, lokartzen dira, eta ametxetan ere. Eta ikusin ditun hori, ba, emozio eta ilusio handiak sortutako proiektu bat dela, benetan sinisten dutela horretan. Eta goita urte hauetan lagun pila indituztela, ikasi dutela asko, beraiek ere, jundiala fintzen beraien mundu ikuskera, eta oso polita izan zan. Neharri, neharri tezute matzutan, gogoratzen ezak izan, parre pila bat, eta oso unki garriak. Gerozailena izan zan zan hori denas, labur biltzea eta liburu batean e, sartzea, baina bai, polita. Bokatzeak pena eman zizun? B maila batean bai, segainak, bat zeukaten kapitulo gehiago jarraitzeko modua, ez? Eta maila batean bai, segia da ere, ni bilaia horietatikan ere, bueltatzen nintzala desberdin, ez? Nik e, urte pila badara matkazetaritzan, eta igual gutxina ikasietena oien da filtroa jartzen eta batzutan historia pertsonaleketa ola asko... Eragiten diate, ez, eta oso barrura eta paliasoekin askotan etortzen nintzen etxera, eta ez etxan esot ez diaten, baina, zehontzera, paliasoekin edo funeraria batean, ez igual. <laughs> <laughs> Zer, etortzen nintzen igual, ba, kontatu ziaten historia batekin oso unkituta, ta, baina gustatzen zait puntu hori eukitzea idazteko garaian. E. Eta paliaso bezala, pertsona bezala, zein, paliaso bezala zein zure favorita. Naipirritas asko gustatzen zait. E, liburuan jartzen bueno, porrotxe da hori ez, ba, terremoto bat eta daka sekulako energia eta mue guztiak astoratza ditu eta batzuk beldurtu besteak ez. ez,pirritsi gustatzen zait, dakarakola xaurttasun berezi bat eta badibidez ba, oso polita e, ikuskitzuna bezain polita da ia gero musuuaagoatzen ehtendian eta denbora pile bat pasatzen dute eta Gaskotan igual bi emanaldi jarraian eta jarraitze dute ordu erdi bat gehiu, ez dakitzen bat denbora banan-bana umeak. Ni, zai hori nizanazenetan elkarrezketa egiteko jartzungo emanalditan, igual ordu bete, zai. Bai, da. eta da oso berezia hori. Bai. Bai. Pazientziak ima ikustentzu, amagoia esaten nahi den bai. magia. Hoi. Magia bat, eta nik esaten ujo, leherrin da egon bardute. Zegania, ni beha ekin juten itzan furgonetan. Banekin zehortutan abiatu zian, banekin zenbat gauza gauzein zituzten. Igual, Kakriston Katarroakin zeuden. Igual, ez. Harrapatzea ituzte Katarroak ere. <laughs> eta alare ikusten duen hori, zeh, goxotasun, ume bakuitza hartu. Pirritsek, ez, ba, or, multzoan juten dan umea hartzen du, eta sentitu dio momentu hortan, areto hortan, bea bakarrik daudela. Ez, sortzen du horre, klima bat oso berezi, hartzen du, goxo, goxo, da oso bereziak pirritxen. Eta gero e, nola dirazten ditun bere sentimentuak, e, aiora asko dut ere eta pirritxere. Besteak ere, eh? besteak ere, abera zerretuko zaizkiten. Eta gero egia da, atzatik daukaten lan taldea ere oso importantea dela. E, Dala e, proiektu batean sinizten duen jendea, eta beharrezkoa da gainean, ikustetako, proie, olako proiektu baten parte hartzeko lehenengo baldintza dela, horretan sinistea. Eta oso berezia, eta gero, aldagel, eta sartuta alare beti azaltzezan lagunen bat, eta arentzako bat zeukaten betitarte bat, eta mimo on zaintzen dute bere lana ez? Beraiek Beraiak esateute, noiz ez badauka gogorik ikuskizuna tagero musua banatzeko, hori izango da sudurrak eguna, beraile esaten bai. dute. Esantzi egun, ez? Aiorak. Aiorak, eta mertxek. Marxek, Baitaren, mertxek ere. Bai. Hau da, amagoia, galdetegi morearen sintonia. Esan nahi du bukatu dugula <laughs> <laughs> saioa. <laughs> bueno, uste baino xago, er? bai? Bai, bai, gustara gantzea. Bai, oso gustara. Bueno, hauek amar galdera dira, eta motzean erantzutekoak. Oi, ez dakite <laughs> Ba, haurentxin duzu, zelenengo da guztora altzaren Oso gustora, bai. Zein koloretako amapolak gustatzen daizkizu? Moreak. Zer da berdintasuna zuretzako? E, askatasuna. Ispilio aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Begiak. Eta honditzean zer izan nahi duzu? Txikia. <laughs> izan alduzu erreferenterik? Norden esaterik bai? Erreferente asko izan ditut. Ez nahiz bakarraren zalea. Ekan, mila lehiago, mila lehiago. Oso hondo. Martxoaren sortzia eta zararen hogeita bosta zelako egunak, zer dira? Zuretzako? Ba, bezperan lan asko egin beharreko egunak. Ez nahiz oso egun konkretuen zalea. Egun guztietan gustatzen zaite borrokatxoak egitea. Lan eguna amaitzean, etxeko giltzak eskuan dituzula, atea zabaltzen asten zarenean, zer pentsatzen duzu? <risa> e, korrika eta horriko zaizkitela pasi nora norataganiz. <risa> Ama! Eta ateratzen zarenean, zertan hasiko zara pentsatzen? Bi arregin behar deten erreportajean. <risa> <risa> <risa> Amarretik, zemateko puntuazia emango zenioke elkarrezketa honi. Zuei 10 eh nei va 7 1. zure buruari. Bai, oso exigentea naiz, ba. ba, oso egia da. Ba, Amagoiazuk ere galdera totse har diozu beste barru etorriko den eh gonbidatuari. Ezagut pentsatzeko aukera izan duzu? Bai, pentsatu bai. dut, bai. Esango dut, bai. bai. bai. No hisi zanda barre, baino lertzeko moduan eindazun azkenengo aldia. To. Ba. Oso galdera polita. Bai, bai bai kaitzer? dut. Eh, esango... Bai. Zurekin. hori <risa> <risa> esanta nahikoa zen, eh? <risa> baina ez ez, esan ba, ez, ez, ez. Bueno, ere larri gabiltza <risa> Oztu, eta hosti au bai. ez, ez, ez, ez denborak ez denbora kagintzen <risa> <Ratian> bai. <risa> eta mirarik. <risa> ama goiamo ja eskerrik asko, ama pola morearen gonbita, ba onartzeagatik. Eta izango dugu, elkarren berre. Bai, eskerrik asko zuei egiteagatik, eh, sekulako ilusio egin dit, eh, egia da. Aposten gara. Bai, bai. Amapoloamorearen titulua da izan dezake da <laughs> Eskerrik asko. A, diploma, gero, imprimatetan. <laughs> <laughs> gara dugu, aitu errama egun barru hemen bai. txe, hemen txe edo antxetan. Hoxe, hon